Istoria culturii și civilizației de Ovidu Drâmba volumul 2 Editura Seculum, București, 1998 Cuprins Cultura și civilizația chineză Spațiul geografic, pagina 6 Perioadele civilizației chineze, state și dinastii, pagina 9 Țăranii și nobili. pagina 26 Funcționarii, pagina 31 Comerțul și meșteșugurile, pagina 34 Locuința, îmbrăcămintea, alimentația, pagina 36 Familia, poziția socială a femeii, pagina 41 Instituțiile politice, pagina 45 Regimul juridic, pagina 46 Viața religioasă, pagina 49 Filozofia, școli și sisteme, pagina 54 Cunoștințe și realizări tehnice, pagina 62 Științele exacte și științele naturii, pagina 66 Medicina, pagina 69 Artele, arhitectura, pagina 71 Sculptura, pagina 74 Artele secundare, pagina 76 Pictura Pagina 81 Estetica picturii chineze Pagina 84 Muzica Pagina 88 Scrierea, limba, literatura Pagina 89 Libo și dufu Pagina 93 Aportul chinei În domeniul civilizației și al culturii Pagina 96 Cultura și civilizația japoneză și poporul. Perioadele istoriei Japoniei, pagina 101. Organizarea socială, pagina 110. Agricultura, meșteșugurile, comerțul, pagina 112. Războinicii samurai, pagina 116. Dreptul și instanțele judecătorești, pagina 120. Alimentația, îmbrăcămintea, pagina 121. Locuința, pagina 127 Ciclul vieții omului, pagina 131 Tradiții religioase, sanctuarele, pagina 134 Științele naturii, medicina, pagina 139 Arta japoneză, pagina 142 Arhitectura și sculptura, pagina 145 Pictura Pagina 148 Limba, literatura. Pagina 152 Matsuo Basho. Pagina 157 Muzica și teatrul. Pagina 162 Europa și cultura japoneză. Pagina 164 Cultura și civilizația astecă Civilizațiile precolumbiene din aria mexicană, pagina 169 Astecii, pagina 176 Economia și societatea, pagina 179 Sensul sacrificiilor umane, pagina 183 Războiul, administrarea justiției, pagina 186 Negusturii, pagina 188 Agricultura și regimul alimentar, pagina 189 Meșteșugurile, pagina 190 Îmbrăcăminta și podoabele, pagina 192 Obiceiuri și ritualuri, pagina 193 Locuințele Palatul Suveranului, pagina 196 Credințele religioase, casta sacerdotală, pagina 198 Artele, Arhitectura, pagina 203 Sculptura, pagina 204 Literatura, pagina 206 Cultura și civilizația Incașă Spațiul civilizațiilor andine, pagina 210 Incașii, pagina 213 Economia, societatea, pagina 215 Organizarea politică și administrativă, pagina 220 Legislația și administrarea justiției, pagina 223 Comunicațiile, pagina 226 Construcțiile, pagina 228 Stilul de viață, obiceiuri și rituri, pagina 231 Religia, corpul sacerdotal Pagina 234 Cunoștințe științifice și preocupări artistice Pagina 237 Literatura Pagina 238 Cultura și civilizația Maya Ambianța geografică Pagina 242 Etapele civilizației Mayașe Pagina 243 Organizarea socială și politică, pagina 246 Agricultura și alimentația, comerțul, pagina 247 Obiceiuri și ritualuri, pagina 250 Credințe religioase, pagina 252 Scrierea, cunoștințe științifice, matematica și astronomia, pagina 256 Orașele, pagina 258 Arhitectura, pagina 260 Sculptura, pagina 262 Ceramica, pictura murală, pagina 264 Codice, texte literare, pagina 266 Popol Vuh, pagina 267 Cultura și civilizația cretană Insula și locuitorii, pagina 270 Viața economică, pagina 273 Organizarea societății, pagina 276 Dreptul, pagina 279 Credințe și practici religioase, pagina 280 Jocuri și spectacole, pagina 287 Locuințele, pagina 289 Palatele, pagina 290 Artele plastice, pagina 293 Aportul cretan în cultură și civilizație, pagina 298 Cultura și civilizația etruscă Etruscii în Peninsula italică, pagina 302 Organizarea politică și socială, pagina 308 Economia, pagina 310 Viața cotidiană, pagina 311 Zei, credințe, ritualuri, pagina 314 Disciplina etruscă, pagina 319 Cultul morților, pagina 322 Mari constructori și urbaniști, pagina 326 Sculptura în bronz, pagina 332 Pictura, pagina 340 Artele secundare, pagina 344 Scrierea și literatura, pagina 346 Buni medici, talentați muzicanți, pagina 347 Maestrii romanilor, pagina 349 Cultura și civilizația chineză Spațiul geografic cea mai veche arie de civilizație istorică și de cultură evoluată este cuprinsă între Nil și Indus. A doua arie este situată în extremul orient, în bazinul fluviului Huang Ho, fluviul galben, ocupând în epoca sa de maximă extensiune o suprafață de peste 9 milioane de kilometri pătrați. În aceste arii, cele mai mari civilizații antice care au supraviețuit până azi sunt cea indiană și chineză. În toate celelalte, vechiul organism social a dispărut. Urmele vieții de altădată nu se mai păstrează în mod viu, tradiții și forme de cultură noi le-au înlocuit pe cele vechi. În China însă și în India, aceste soluții de continuitate există, pot fi urmărite de-a lungul aproape patru milenii. Tradițiile, obiceiurile, formele vechi de cultură se păstrează în modalități de expresie evoluate, evident dar asemănătoare celor antice. Pentru chinezi, tradiția, în parte, este un rezervor activ. Nu s-a închilozat, ci a rămas un element propulsor. Civilizația creată în mileniul al doilea, înaintea erei noastre, în palea fluviului galben, prezintă încă de atunci trăsături distincte, fundamental chineze. Chiar în scrierea chineză de azi se recunoaște stilizarea pictogramelor de pe oasele de ghicit de acum aproape 3500 de ani. Spațiul geografic imens în care s-a format această cultură atât de organică și de unitară ca stil i-a influențat și, într-o anumită măsură, chiar i-a condiționat istoria. Și dificultățile de acces în spațiul Chinei i-au permis țării să dezvolte o civilizație în cadrul căreia influențele străine și popoarele năvălitoare au fost repede asimilate. În vest, lanțuri de munți dintre cei mai înalți din lume au legat-o și totodată au separat-o de vasta zonă a Tibetului. În nord, în alt lanț de munți, nu au putut o apărea contra invaziilor hunilor, contra cărora a trebuit să construiască Marele Zid. Marea Galbenă în est și Marea Chinei în sud, în parte, completează această izolare naturală a Chinei. Un cadru geografic atât de vast oferă o mare varietate de condiții naturale, de la munții abrupti, deșert sau stepă, la imese câmpii fertile, junglă sau zone mlăștinoase. În această varietate geografică se pot distinge două mari zone naturale, foarte deosebite una de alta. Zona nordică a bazinului fluviului galben și zona centrală și meridională, în care importanța economică deosebită o are fluviul Yangtze, lung de circa 5.000 km, în timp ce în sud fluviul important Zuziang, fluviul perlelor. În regiunea nordică, cu o climă uscată și rece, se întinde o nesfârșită gâmpie aluvionară de lăs, format din misipurile aduse de vânturi din deșertul Mongoliei. Un teren galben, foarte fertil dacă este irigat, bun pentru cultura meiului și agriului. Regiunea sudică, cu o climă subtropicală, umedă și caldă, are un relief accidentat și, acoperit cu păduri, câmpii puține și puțin întinse, zone mlăștinoase, principalele culturi în această regiune fiind orezul, ceaiul și dudul pentru creșterea viermelui de mătase. În nord, fluviul galben, aproape deloc navigabil, provoacă des inundații dezastruoase. Animalele domestice obișnuite aici sunt calul și boul. În China Centrală, unde animalul frecvent a fost în toate timpurile bivolul, fluviul Yangtze este una din cele mai mari artere de comunicație din lume. Orografia Chinei face dificilă comunicația între diverse regiuni, fapt care a contribuit la menținerea fracționării în mai multe state chineze. Centrul politic a fost de obicei situat în nord. Originea statului chinez se situează în micul regat format în al treilea la mileniu înainte rei noastre, în regiunea cursului mișlociu al fluviului Galbe. De aici, după multe secole de cuceriri, migrații, asimilări, procesul de extindere a Imperiului Chinez a atins în secolul III era noastră punctul extrem meridional al țării. Populația aborigenă din această zonă de sud se consideră și azi descendentă din Miao, marea populație și a jumătății sudice a Chinei. Au fost într-adevăr aceste triburi Miao primii ocupanți ai Chinei? Fuseseră într-adevăr ele populația autohtonă sau poate că pătrunseră dinspre sud și est dinspre mare? Ocupar sără întreaga țară sau numai zonele centro-meridionale ale fluvilor Yangtze și Zuziang? Chinezii au ocupat țara pornind din părțile nord-vestice ale Chinei, împingând încetul cu încetul populația miauă spre sud și sud-vest. Răspunsurile nu sunt posibile decât sub formă de tot atâtea ipoteze. Importantă în ce ne privește rămâne fenomenul de civilizație și cultură, atestat și explicabil arheologic și istoric. Faptul încorporării, asimilării, absorbirii lente a culturii altor populații văștinașe sau intrate pe teritoriul Chinei. Un fenomen impresionant prin unitatea și omogenitatea sa pe un spațiu atât de intens și prin găsirea acelui excepțional instrument de unificare, de difuzare și de păstrare neîntreruptă a patrimoniului trecutului, care este scrierea chineză. Nota 1. O scriere originală prin faptul că sugerează imaginea obiectului, prin faptul că transmite ideea, fără a le mai descompune în sunete exprimate prin semnele unui alfabet, fără a le fixa în sistemul de pronunție al unei anumite limbi și fără a le lega de sunetul unui anumit cuvânt. Închei nota. Perioadele civilizației chineze State și dinastii Tradiția situează la începuturile istoriei chineze un număr de împărați legendari. În realitate, numele acestor personaje fictive consemnează succesiv anumite invenții, anumite momente și faze de civilizație. Astfel, primul împărat, Fuxi, ar fi inventat plasa de pescuit și lanțurile vânătorilor. El a început cel din tâi să coacă alimentele, să împartă țara în clanuri și să domesticească animalele. Celui de-al doilea, Shen Nong, îi se atribuie invenția plugului, cultura cerealelor, stabilirea târgurilor și descoperirea proprietăților curative ale plantelor. Urmează Huang Ji, care ar fi inventat căruța și barca, alcul și săgețile, mortarul și construirea caselor, scrierea și cele 12 tonuri muzicale. El ar fi instituit riturile funerare și sistemul prețurilor, a împărțit țara în provincii și a inițiat creșterea viermilor de mătase. Un caracter mai puțin mitic, mai puțin vag, au ultimii trei, Yao, Shun și Yu. Yao se scrie Y-A-O. Shun se scrie s h u -N. se scrie Y-U. Se scrie y -U. Primului ar datora invenția îmbrăcămintei, muzica liturgică, determinarea astronomică a lunilor și anotimpurilor, lupta contra triburilor Miao, instituirea celor cinci pedepse și a sistemului funcționaresc, iar ultimilor doi, organizarea statului, reglarea cursului fluviilor și turnarea primelor pieduri de bronz. Prima epocă din istoria Chinei, asupra căreia rezultatele săpăturilor arheologice dau informații certe, este legată de numele dinastiei Xia sau Hia, 2205-1766 înaintea erei noastre, după cronologia nouă, circa 2000-1520 înaintea erei noastre. Nota 1 Cronologia istoriei Chinei variază adeseori cu mari diferențe de la autor la autor. Am adoptat aici cronologia dată de Tsui-Chi. Până la 221 înaintea rei noastre, dăm și cronologia nouă, închei nota. Este cea din trei dinastie despre a cărei existență istorică vechii chinezi, inclusiv confucius, n-aveau niciun dubiu. Perioada axia, care corespunde unui timp de civilizație neolitică, este caracterizată de o ceramică neagră, nepictată, lucrată la roată și având uneori o grosime de un milimetru, și în special de o frumoasă ceramică policromă, negru, roșu, alb, în a cărei decorație motivul spiralei se asamănă surprinzător cu decorația ceramicii de cucuteni. Dar cel mai tipic produs al ceramicii chineze din prima fază a Neoliticului, este vasul cu trei picioare, tripodul, numit Li, din zona nord formă necunoscută în nicio altă parte a lumii. În această epocă se cunoaște o așezare apărată de un val de pământ bătut, lung de 1,5 km, înalt de 3 metri, dar a cărui bază de 9 metri arată că putea fi mult mai înalt. Se pare că la această dată boul și calul erau domesticiți. Pe dinastia Axia este legată și tradiția fondării unui stat în Valea Fluviului Galben și instituirea unei suveranități ereditare. Mai bine cunoscută este perioada Shang, 1766-1122 înaintea erei noastre sau, după cronologia nouă, 1523-1028 înaintea erei noastre, grație descoperirii și descifrării la începutul secolului nostru a primelor documente scrise inscripțiile pe oase și pe carapace de broască testoasă. Pe aceste obiecte, ghicitorii de profesie formulau o întrebare, puneau un în timp obiectele la foc, apoi interpretau înțelesurile crăpăturilor produse sub acțiunea căldurii. Dar alături de întrebări și, eventual, de răspunsuri, aceste oase oracole mai conțin și alte inscripții, care constituie un important și, de altfel, unicul material documentar asupra epocii. Forma de exprimare este foarte laconică, între 10 și 65 de cuvinte s-au descoperit până în prezent peste 100 de mii de asemenea piese de inestimabilă valoare documentară. Regatul Shang, format din nord-vestul Chinei, era o monarhie încă primitivă, bazată pe un sistem social care, în secolul IX înaintea erei noastre, va căpăta forme mai bine definite. Regele împarte țara în feude pe care le distribuie familiei sale, prietenilor și unor căpetenii tribale, în schimbul obligației acestora de a-i furniza trupe în caz de război. Un profus sentiment religios bazat pe cultul strămoșilor domina această epocă. Regele era șeful cultului de stat. Se construiesc acum orașe fortificate pentru a preveni surpriza atacurilor unor triburi vecine, dar aceste orașe n-au importanță economică. Societatea chineză era o societate prin excelență agricolă. Creșterea animalelor va avea în tot cursul istoriei Chinei o importanță cu totul secundară. Creșterea viermilor de mătase era de mult cunoscută. Mătasa devine încă de la începutul acestei epoci un produs tipic al economiei chineze. Epoca Shang continuă tehnica ceramicii epocii anterioare, dar mare noutate pe care o aduce epoca este fabricarea și turnarea bronzului. Civilizația Shang este o civilizație a bronzului. Vasele rituale de bronz Shang, cu trei sau patru picioare concave, decorate și purtând inscripții, surprind atât prin nivelul tehnicii turnării, cât și prin gustul artistic al formelor și ornamentelor. De la sfârșitul epocii Shang datează Marea Regulă, o care în cele nouă articole cuprinde norme, instrucțiuni, indicații de guvernare agrare, religioase, juridice, administrative și de comportare morală. Birurile grele, legile excesiv de dure și metoda autocrată de guvernare au terminat prin a provoca o nemulțumire generală. Ultimul rege Shang a fost alungat de o răscoală populară, în anul 1050, înainte rei noastre, dată de la care începe cronologia sigură a istoriei chineze. Statul Shang, primul stat chinez cu o fizionomie politică și culturală definită și care a exercitat o influență civilizatorică și în afara frontierelor țale, s-a prăbușit din cauza mișcărilor sociale interne, dar și în urma presiunii triburilor Zhu. Aceste triburi stabilite în nord-vestul Chinei absorbiseră elementele nomade mongole cu care veniseră în contact. După ce au cucerit regatul, Shang, continuând apoi să supună și numeroase triburi din zonele de munte și să ocupe teritorii considerabile, au dat regatului lor o organizare statală care le va asigura dominația timp de mai bine de 8 secole, 1122-256 înaintea erei noastre, sau cronologia nouă, 1027-247 înaintea erei noastre. Inferior ca nivel de civilizație a predecesorilor lor, Shang au avut înță mare contribuție de a fi considerați urmașilor, păstrătorii și continuatorii culturii Shang, căutând într-adevăr cu mare zel să le prea și să le asimileze cultura. Spre a consolida dominația, regii Zhu au instituit numeroase garnizoane militare, devenite apoi adevărate orașe fortificate, ai căror comandanți erau investiți cu puteri de pline. Zhu se scrie ZHOU. Cursurile fluviilor au fost îndiguite, iar vastele terenuri mălăștinoase asanate. Se dezvoltă acum viața urbană, mește piața. Structura socială capătă o stratificare rigidă, instituțiile politice devin mai complexe, cu atribuții precise și cu o eficiență necunoscută până acum. Succesiunea la tron este reglementată după principiul descendenței în linie directă, iar în altele funcții de stat, deținute de nobil, devine ereditare. Căpăteniile triburilor care se supuseră de bunăvoie au fost lăsate în posesia teritoriilor lor, dacă acceptau să se considere vasalii învingătorilor și să se comporte în consecință. Chiar și urmașul ultimului rege, Shang, a fost lăsat să domnească peste supușii săi, dar ca un dependent îndatorat al regelui Zhu care religie primitivă și plină de superstiții este ridicată acum progresiv la nivelul unor concepții etice și al unei speculații filozofice, pe baza unui cod de morală practică, enunțând principii umanitare. Pe baza acestor principii s-au dezvoltat numeroase școli filozofice care au cultivat mai târziu sub stile speculații metafizice. Arta bronzurilor și ajadului înscrie în epocațiu o perioadă de mare strălucire. Se redactează acum în întregime prima operă literară fundamentală, Cartea Cântecelor. Și Jing se scrie S-H-I spațiu J-I-N-G. Învingătorii Zu au învățat scrierea de la învinși și supușilor Shang. În acest timp au trăit kong -Tzi, Confucius, Laozi, meng ții, Mencius, mo cei mai mari filozofi chinezi. kong -Tzi se scrie K-O-N-G, liniuță Z-I. Lao se scrie L-AO liniuță ZI. Meng Ți se scrie M-N-G liniuță ZI. Mo Ți se scrie m, liniuță Z -I. Mo se scrie m o liniuță ZI. Epoca dinastiei Zhou este epoca clasică a culturii și civilizației chineze. Dar încă de la mijlocul secolului al VIII-lea, înaintea erei noastre, sistemul social-politic chinez intră în criză. Autoritatea regelui era subminată de căpătenii la unor adevărate formațiuni statale mai întinse, 15 la număr în afara multor altora mai mici, care își arogau drepturi de independență, usurpând prerogativele regale. Vânătorile frecvente și de mari proporții organizate de nobil devastau terenurile țăranilor, care erau obligați apoi la corvei suplimentare. Fastele măsurate al curților, intrigile și crimele, moravurile barbare ale nobililor, au accelerat decadența clasei conducătoare care nu va putea nici să opună o rezistență eficientă invaziilor tătare pornite din stăpele mongole. Rivalitățile și luptele pentru putere, represaliile contra numeroaselor răscoale sunt de o cruzime nemai auzită. Analele istorice ale epocii vorbesc de sute de mii de capete tăiate. Și totul degenerează într-un haos care va dura 260 de ani, perioadă cunoscută sub numele de epoca regatelor combatante. 479-221 înaintea erei noastre. Totuși, epoca de decadență politică și economică a perioadei regatelor combatante a fost și o epocă de intensă fermentație intelectuală activitate stimulată și de spectacolul prăușirii vechilor instituții și a vechilor principii morale. Consecințele în câmpul practic n-au întârziat să se manifeste. Astfel, teoriile școlilor legiste despre care se va vorbi mai jos au inspirat o serie de reforme, care au inaugurat o nouă perioadă în istoria Chinei, perioada Imperiului și a unificării întregi țări. Pentru prima dată, China devine un stat unitar. Meritul acestor importante reforme și al unificării Chinei îi revine puternicului stat militarist Chin, 255-206 înainte de noastre, stat care ocupa o suprafață importantă de teritorii pe malul apusan al fluviului galben. Chin se scrie q i -N. Regii Chin au luptat împotriva regatului Zhu cu o rară ferocitate, în 259, înaintea erei noastre, au fost masacrați 400.000 de, de prizonieri și în câțiva ani au cucerit rând pe rând toate marile regate feudale ZU. În 221, înaintea erei noastre, suveranul Chin ia titlul de împărat, domnind ca un autocrat absolut. Instituțiile vechiului stat Chin au fost extinse acum asupra noului imperiu. Sistemul feudelor date în uzufruct de stat nobililor a fost abolit, s-a instituit serviciul militar obligatoriu, toți funcționarii erau militarizați, statul a fost împărțit în guvernatorate și districte, s-a stabilit o legislație unitară, măsurile și greutățile au fost standardizate, comerțul mătasei s-a intensificat, iar tradiționalul sistem de scriere a fost modificat. Marele zint a fost reconstruit cu imense sacrificii umane pe o mare distanță.